Розділ 2. Шов. Карлайл був єдиний, хто поводився стримано. Столітній досвід у відділі швидкої допомоги відчувався у його тихому владному голосі. «Емете, Розо, заберіть Джаспера!» Емет кивнув, цього разу вже не усміхаючись. «Ходімо, Джаспере!» Джаспер опирався залізній хватці Емета, намагався викрутитися. Тягнувся до брата, вишкіривши зуби. Він усе ще не прийшов до тями. Обличчя Едварда було білішим за кість. Він кружляв навколо мене, прийнявши оборонну позу. З його міцно стиснутих зубів вихоплювалося низьке, застережливе гарчання. Я знала, що він не дихав. На пригарному обличчі Розалії з'явилася дивна посмішка. а Вона йшла перед Джаспером, тримаючись на безпечній відстані від його зубів, і допомагала Емету вивести брата через скляні двері, які Есме притримувала однією рукою. Другою вона затиснула собі рота й носа. На трикутному обличчі Есме читався сором. «Мені так шкода, Белло», сказала вона, перш ніж податися взад слідом за іншими. «Дозволь мені, Едварде», пробурмотів Карлайл. За якусь мить Едвард повільно кивнув і трохи розслабився. Карлайл став навколішки і нахилився наді мною, щоб оглянути руку. Я відчувала, що на моєму обличчі легко читався переляк і намагалася його приховати. «Ось візьми, Карлайле», – сказала Аліса, простягаючи рушника. Він похитав головою. «Забагато склав рані». Він нахилився і відірвав довгу тонку смужку від білої скатертини. Він пов'язав її на мою руку, вище ліктя, як джгут. Від запаху крові мені аж паморочилося в голові. У вухах дзвеніло. Бело, сказав Карлайл лагідно, – «ти волієш, щоб я відвіз тебе до лікарні, чи оглянув тебе тут?» «Тут, будь ласка, прошепотіла я. Якби він відвіз мене до лікарні, то я б ніколи не змогла приховати це від Чарлі. Я принесу твою валізку», – сказала Аліса. «Перенесімо, Бело на кухонний стіл», – мовив Карлайл до Едварда. Едвард із легкістю підняв мене, поки Карлайл обережно затискав мою руку. «Як ти почуваєшся, Бело? запитав Карлайл. Добре. Мій голос був на диво твердий, і це безумовно мене радувало. Едвардове обличчя перетворилося на камінь. Аліса була уже там. Карлайлова чорна валізка лежала на столі. Маленький, проте яскравий промінчик світла відбивався на стіні. Едвард обережно всадовив мене в крісло. Карлайл підсунув іще одне, і одразу занурився в роботу. Едвард стояв біля мене, він досі не дихав. «Едварде, тобі краще звідси піти», – мовила я. «Ні, я витримаю», – наполіг він. Його щелепа була нерухомою, очі палали. Так затято він опирався своїм інстинктам. Йому було набагато важче, ніж іншим. «Тобі не треба бути героєм», – сказала я. «Карлайл впорається і без твоєї допомоги. Іди і подихай свіжим повітрям». Коли Карлайл натиснув на руку, я здригнулася від болю. «Я залишуся», – відтяв Едвард. «Чому ти такий мазохіст?» – пробурмотіла я. Карлел вирішив друтитися. «Едварде, краще пошукай Джаспера, поки він не накоїв дурниць. Я впевнений, що він почувається винним через свій учинок. Навряд чи він слухатиме когось іншого зараз, окрім тебе». «Так», – підхопила я. «Іди і знайди Джаспера. Зроби щось корисне», – додала Аліса. Едвардові очі звузилися, коли ми всі накинулися на нього, але зрештою він кивнув і мовчки вийшов через кухонні двері. І я впевнена, він не зробив жодного подиху від як я порізала палець. Моя рука заніміла. Хоча це неприємне відчуття і відвертало мою увагу від порізу, але нагадувало про те, що рана глибока. Я уважно роздивлялася обличчя Карлайла, намагаючись надивитися на те, що роблять його руки. Коли він нахилявся над моєю рукою, його золотисте волосся виблискувало у яскравому світлі. У мене було неприємне відчуття в животі. Ще трохи, і я б зомліла – та я не дозволила слабкості взяти наді мною гору. Тепер я вже не чула болю, тільки лагідне тягуче відчуття, яке я намагалася ігнорувати. Навіщо поводитися як дитина? Якби Аліса не була в полі мого зору, я б ні за що не помітила, як вона крадеться з кімнати. Вона всміхнулася ледь помітною винуватою посмішкою і зникла за дверима. «Тепер усі», – сказала я, зітхнувши, – «принаймні зараз я зможу прибрати в кімнаті». «Це не твоя провина» сказав Карлайл, підбадьорливо усміхнувшись. «Це могло статися з будьким?» «Могло», повторила я. «Але зазвичай це стається зі мною». Карлайл знову усміхнувся. Його незворушний спокій був прямою протилежністю реакції інших. На його обличчі не було жодної ознаки тривоги. Його рухи були швидкі та впевнені. Окрім звуку нашого приглушеного дихання, було чути лише стукіт малесеньких шматочків скла, які падали один по одному на стіл. «Як ви це робите?» – запитала я. Адже навіть Аліса та Есме… Я замокла, хитаючи головою від здивування. Хоча ніхто з калинів не споживав традиційного питва Вурдалаків, тільки Карлайл міг виносити запах моєї крові, не піддаючись при цьому страшній спокусі. Ясно одне, це вартувало йому набагато більше зусиль, ніж він показував. «Роки роки практики», – відповів він. «Я вже майже не помічаю запаху». Як ви гадаєте, чи було б вам важче, якби ви взяли відпустку і надовго поїхали звідси? Подалі від лікарні, від крові? Можливо. Знизав він плечима, але його долоні не ворухнулися. Та я ніколи не відчував потреби в тривалій відпустці. Він подарував мені сліпучу посмішку. Я занадто люблю свою роботу. Дзень, дзень, дзень. Я здивувалася, як багато скла опинилося в моїй руці. Мені закортіло подивитися на купку, яка постійно збільшувалася, але я знала, що це не дуже сприятиме дотриманню моєї стратегії не блювати. Що саме вам мені подобається поцікавилась я. Для мене це було незрозуміло. На боротьбу та самоконтроль витрачено чимало років. І все заради того, щоб з такою легкістю переносити подібні ситуації. Крім того, я хотіла, щоб він продовжував говорити. Розмова відвертала мою увагу від неприємного відчуття в шлунку. Його темні очі були спокійними та вдумливими, коли він відповів хм. Найбільше мені то вподоби, коли мої вдосконалені здібності дозволяють урятувати когось, хто в іншому разі помер би Приємно знати, завдяки тому, що ти існуєш і тому, що ти робиш, життя інших людей може стати кращим Іноді загострений нюх стає мені у пригоді Кутик його рота вигнувся у непівпосмішці Я обмірковувала почуте, поки він оглядав мою руку пересвідчуючись, що витягнув усі шматочки скла. Потім він потягнувся до своєї валізки по нові інструменти, і я постаралася не уявляти голку та нитку. «Ви намагаєтеся спокутувати те, в чому не винні», мовила я, коли почула на своїй шкірі новитягуче відчуття. «Я маю на увазі, що ви цього не хотіли. Ви не обирали такого життя, а тепер вам треба так старатися, щоб бути хорошим». «Не думаю, що я щось спокутую», – делікатно не погодився він. Як і все в житті, я тільки повинен був вирішити, що робити з тим, що мені дано. У ваших устах це звучить так просто. Він знову оглянув мою руку. Ось так. Сказав він, відрізаючи нитку. Тепер усе. Він узяв велику ватну паличку, опустив її в якусь схожу на сироп рідину і ретельно змастив місце операції. Запах був якийсь дивний. Моя голова йшла обертом. Від рідини моя шкіра змінила колір. Але спочатку... Я напружилася, коли він почав туго обмотувати мені руку бентом чому ви взагалі вирішили піти іншим, а не очевидним шляхом. Він ніжно усміхнувся. Хіба Едвард не розповідав тобі цієї історії. Розповідав, але я намагаюся зрозуміти, про що ви думали. Раптом його обличчя знову стало серйозним, і я запитала себе, чи згадав він те саме, що і я цікаво, про що думала б я, коли б я одразу ж відкинула варіант, якби це трапилося зі мною. «Ти знаєш, що мій батько був священником?» Карлайл поринув у спогади, старано витираючи стіл вогкою марлею. Запах спирту ударив мені в ніс. «У нього про світ було досить дивне уявлення, у якому я почав сумніватися ще до того, як змінився». Карлайл викинув брудну марлю і шматочки скла у порожню кришталеву вазу. Я не зрозуміла, що він збирався робити навіть тоді, коли він запалив сірника. Потім він кинув сірника на просякнуту спиртом тканину, і від несподіваного спалаху я ж підскочила. «Вибач», – сказав він. «Я не хотів тебе налякати. лякати. Отож, я не погоджувався з особливостями віри мого батька. Та жодного разу за останні 400 років із дня мого народження я й на хвилину не сумнівався в тому, що Бог існує, навіть дивлячись на своє відзеркалення». Я вдала, що роздивляюся пов'язку на руці, щоб не видати свого здивування. Адже наша розмова потекла досить несподіваним руслом». З усіх речей релігія була останнім, про що я подумала. Усе своє життя я ні в що не вірила. Чарлі вважав себе лютеранином, тому що такою була віра його батьків, але неділі він проводив на річці з вудочкою в руках. Рене час від часу ходила до церкви, але це тривало так само недовго, як і заняття тенісом, глиняним посудом, йогою чи французькою мовою тощо. І коли я дізнавалася про нове захоплення, вона зазвичай уже його змінювала. Я знаю, це звучить дивно з вуст вампіра. Він посміхнувся, знаючи, що використовуючи це слово, він не зможе вразити мене. Але сподіваюся, в цьому світі є місце навіть для таких, як ми, хоча й визнаю, що це сміливе припущення. Продовжив він трохи неуважно. В усякому разі нас вважають проклятими, проте я сподіваюся, можливо це й нерозумно з мого боку, що ми можемо хоча б спробувати. Я не думаю, що це нерозумно, пробурмотіла я. «Не могла уявити, щоб хтось ставився погано до Карлайла, адже в ньому було щось божественне. До того ж, єдині небеса, які б я могла оцінити, обов'язково включали в себе Едварда. І, гадаю, не знайдеться людини, яка зі мною не погодиться». «Власне, ти перша, хто погодився зі мною». «Невже решта не відчуває того самого?» – запитала я здивовано. Хоча насправді мене цікавила думка лише однієї людини. Карлайл здогадався, про що я думаю». «Едвард зі мною погоджується. в Вдечому. Бог та небеса існують, так само, як і пекло. Але він не вірить у те, що для нашого виду існує загробне життя». Голос Карлайла був дуже лагідний. Він замислено дивився у темряву крізь велике вікно. «Розумієш, він думає, що ми втратили наші душі». Я одразу згадала слова, сказані Едвардом сьогодні вранці. «Принаймні, якщо не хочеш померти. Чи що там відбувається з нами?» Над моєю головою мигнула лампочка. «В цьому вся проблема, чи не так?» – здогадалася я. «Ось чому він не хоче перетворити мене». Карлел говорив дуже повільно. «Я дивлюся на свого... сина. Його сила, його доброта, велич, що сяє навколо нього, все це підживлює мою надію, віру в щось більше. Невже таки як Едвард не заслуговує на це?» Я палко кивнула в знак згоди. Але якби я вірив у те, що і він... Карлал подивився на мене своїми бездонними очима. Якби ти вірила в те саме, чи тоді змогла б ти відібрати його душу? Я не мала відповіді на це запитання. Якби він запитав, чи готова я пожертвувати своєю душею заради Едварда, відповідь була б очевидною. Та чи пожертвувала б я душею Едварда? Я міцно стиснула губи. Це несправедливий обмін. Тепер ти бачиш, у чому проблема? Я похитала головою, Знаючи про своє вперте підборіддя, Карлело зітхнув. Але ж це мій вибір, наполягла я. І його також. Він підняв руку, бачачи, що я готова сперечатися. Це він відповідатиме за те, що зробить з тобою. Але він не єдиний, хто може це зробити. Я невпевнено подивилася на Карлайло. Він засміявся, його гумор несподівано покращився. О, ні, спочатку ти повинна вирішити це з ним. Зітхнув він. Це саме те питання, в якому я ніколи не буваю впевнений. Я думаю, що роблю все від мене залежне. Та чи було справедливо з мого боку прирікати інших на таке життя? Не знаю. Я не відповіла. Я уявила, на що було б схоже моє життя, якби Карлайл не піддався спокусі змінити своє самотнє існування. І затремтіла. Саме мати Едварда змусила мене змінити думку. Голос Карлайла майже перейшов у шепіт. Він не зводив очей із темного вікна. Його мати, коли я запитувала Едварда про батьків, він завжди відповідав, що вони померли дуже давно, і його спогади не чіткі. Я зрозуміла, що Карлайл дуже добре їх пам'ятає, незважаючи на нетривалість їхнього знайомства. Так, її звали Елізабет. Елізабет Мейсон. Його батько, Едвард Старший, в лікарні так і не прийшов до тями. Він помер під час першої хвилі грипу, але Елізабет залишалася при здоровому глузді майже до самого кінця. Едвард дуже схожий на неї. Її волосся було такого ж самого дивного бронзового відтінку, а очі зелені. Його очі були зелені, пробурмотіла я, намагаючись уявити його зеленими очима. Так. Карлайлові очі кольору вохри поринули на сто років назад. Елізабет дуже хвилювалася за свого сина. Вона зменшувала свої шанси на одужання, піклуючись про нього зі свого лікарняного ліжка. Я гадав, що він відійде на той світ першим, настільки гірше він виглядав, ніж вона. Коли прийшов її час, вона померла дуже швидко. Це трапилося одразу після заходу сонця. Я щойно приїхав підмінити лікарів, які працювали увесь день. В ті часи було важко прикидатися. Було так багато роботи, а я зовсім не потребував відпочинку. Я просто ненавидів повертатися додому, ховатися в темряві і вдавати, що сплю, коли так багато людей помирає. Спочатку я пішов провідати Елізабет та її сина. Я прив'язався до них. Це завжди небезпечно, адже в людей така чутлива натура. Я одразу помітив, що їй стало гірше. Лихоманка посилилася. Її стан було важко контролювати. Тіло стало заслабким, щоб боротися далі. Але вона не видавалася слабкою, коли дивилася на мене своїм пильним поглядом. «Врятуйте його!» Наказала вона хриплим голосом, на який тільки й було спроможне її горло. «Я зроблю все, що мені до снаги!» Пообіцяв я, взявши її за руку. Її так лихоманило, що вона навіть не помітила, якою неприродно холодною є моя шкіра. Їй усе здавалося холодним. «Ви повинні!» Наполягала вона, стиснувши мої долоні з такою силою, що я здивувався, чи вона бува не переживе кризи. Її очі були холодні й тверді, немов каміння, немов діаманти. «Ви повинні зробити все, що вам до снаги, те, чого інші не можуть. Зробіть це для мого Едварда. Я налякався. Вона дивилася на мене так пронизливо, що на якусь мить я подумав, їй відомо про мою таємницю. Тоді нею заволоділа лихоманка, і вона вже більше не приходила тями. Вона померла за годину після нашої розмови. «Я витратив десятиліття на роздуми про те, чи варто створити собі товариша. Тільки така сама істота, як я, могла б зрозуміти мене. Не треба було б надалі прикидатися, але я так і не зміг виправдати того, що було зроблено зі мною». Едвард помирав. Було очевидно, що йому залишилося кілька годин. Поряд із ним лежала його мати, Обличчя її було якесь неспокійне, навіть по смерті. Карлайлу II переживав усе, пам'ять не підводила його, навіть через століття. Я також ясно бачила все, про що він розповідає. Вічай лікарні, гнітюча атмосфера смерті, Едварда в гарячці, його життя, що спливало щохвилини. Я знову затремтіла і погнала по думки геть. Слова Елізабет відлунювали в моїй голові. Як вона здогадалася, що я здатен зробити? «Невже хтось і справді може хотіти цього для свого сина?» Я подивився на Едварда. Хоч який хворий, все одно він був пригарний. В його обличчі було щось чисте і хороше. Я б хотів, щоб у мого сина було таке обличчя. Після кількох років непевності я зрештою здійснив своє бажання. Спочатку я відвіз Едвардову матіру Морг, а тоді повернувся до нього. Ніхто й не помітив, що він усе ще дихає. Було недостатньо рук, Недостатньо очей, щоб простежити й за половиною пацієнтів. У Морзі нікого не було, принаймні нікого живого. Я непомітно виніс Едварда через чорний хід і пересуваючись по дахах, поніс до свого дому. Я не був упевнений, як чинити. Я вирішив завдати йому такі точно рани, які отримав сам кілька століть тому в Лондоні. Пізніше я пожалів про це. Все тривало довше і болючіше, ніж було потрібно. І все-таки я не шкодую. «Я ніколи не жалкував, що врятував Едварда». Карлайл потрусив головою, повертаючись у теперішнє. усміхнувся до мене. «Гадаю, мені варто відвезти тебе додому. Я сам відвезу її додому», – сказав Едвард. Він зайшов через темну їдальню, рухаючись дуже повільно. Його обличчя було спокійне, на ньому нічого не можна було прочитати, але щось трапилося з його очима, щось, що він намагався приховати». Я відчула спазм тривоги у животі. «Мене може відвести Карлайл?» – сказала я. І зиркнула на свою сорочку. Блакитна бавовна була просочена і поплямована кров'ю, праве плече вкрите товстою рожевою кіркою. «Зі мною все гаразд». Голос Едварда був безпристрасний. «Все одно тобі доведеться переодягнутися. Якщо ти постанеш перед Чарлі в такому вигляді, у нього буде серцевий напад. Я попрошу Алісу щось тобі позичити». Він знову вийшов через кухонні двері. Я схвильовано глянула на Карлайла. Він дуже засмучений. «Так», – погодився Карлайл. «Сьогодні трапилося саме те, чого він боявся найбільше. Біля нас ти завжди в небезпеці». «Це не його вина». «І не твоя також». Я відвела погляд від Карлайлових прекрасних розумних очей. Я не могла з ним погодитися. Карлайл простягнув мені руку і допоміг злізти зі столу. Я пішла за ним у вітальню. Есме була вже там». Вона витирала підлогу в тому місці, де я впала. Відчувався сильний запах хлору. «Есме, дозволь мені!» Я відчула, як моє обличчя знову почервоніло. «Я вже закінчила!» Сказала вона, усміхаючись. «Як ти почуваєшся?» «Зі мною все гаразд», запевнила її я. «Карлейл зашиває швидше, ніж будь-хто з лікарів, у яких я була». Вони обоє усміхнулися. З чорного ходу з'явилися Едвард та Аліса. Аліса одразу ж кинулася до мене Едвард не квапився. З виразу його обличчя нічого не можна було зрозуміти. «Ходімо», – сказала Аліса. «Одягнемо тебе в щось не таке похмуре». Вона дала мені сорочку Есме, яка була того самого кольору, як і моя. Я була впевнена, що Чарлі нічого не помітить. Довга біла пов'язка на моїй руці, не забруднена кров'ю, мала не такий уже й страшний вигляд. Чарлі зовсім не здивується, коли побачить мене з пов'язкою. «Алісо!» Прошепотіла я, тільки вона підійшла до дверей. «Так», – відповіла вона пошепки і, схиливши голову на бік, подивилася на мене з цікавістю. «Наскільки все погано?» «Я не була впевнена, що мене не почують, навіть якщо я говоритиму пошепки. Хоча ми й були на горі, за зачиненими дверима, та Едвард все одно міг почути мене. Її обличчя не пружилося. Я ще не впевнена. Як Джаспер, вона зітхнула. Він дуже незадоволений собою». Це не виклик кинути йому, а він ненавидить почуватися слабким. Це не його вина. Скажи йому, що я зовсім на нього не злюся, зовсім. Гаразд? Звісно. Едвард чекав на мене біля вхідних дверей. Тільки, но ну, я піднялася сходами, він мовчки відчинив переді мною двері. «Візьми свої речі!» – крикнула Аліса, коли я повільно підійшла до Едварда. Вона принесла два пакунки, один напіврозгорнутий. Дістала з-під рояля мою камеру і поклала все це в мою здорову руку. «Зможеш подякувати мені пізніше, по тому, як відкриєш подарунки». Есма і Карлайл тихо побажали мені доброї ночі. Я помітила, як вони косили очима на свого байдужого сина, так само, як і я. Коли я опинилася на дворі, мені стало легше. Я швидко пройшла повз ліхтарій троянди, які навіювали мені неприємні спогади. Едвард мовчки ступав поряд». Він відчинив для мене пасажирські дверцята, і я сіла не протестуючи. На щітку красувався великий червоний бант, прив'язаний до нового стерео. Я зірвала його і жбурнула на підлогу. Поки Едвард сідав у машину з другого боку, я запхала бант під сидіння. Едвард не дивився ні на мене, ні на стерео. Жоден із нас не ввімкнув його. В машині панувала тиша, яка дивно підсилювалася гучним ревом мотора. Едвард їхав занадто швидко по темній звивістій дорозі. Ця мовчанка зводила мене з глузду. «Скажи щось!» – попросила я нарешті, коли він виїхав на трасу. «Що ти хочеш почути?» – запитав він байдуже. Я скулилася від його байдужості. «Скажи, що пробачаєш мені?» Від цих слів його обличчя ужило. На ньому проступила злість. «Пробачаю тобі? За що?» Якби я була обережнішою, нічого б не трапилося». «Бело, ти просто порізалася папером». Навряд чи це заслуговує на смертну кару. Все ж таки це моя вина. Мої слова прорвали дамбу. Твоя вина? Якби ти порізалася в домі Майка Ньютона, наприклад, і там була б Джесика, Анджела та інші твої нормальні друзі. Що б найгірше тоді могло б з тобою трапитися? Хіба що вони б не змогли знайти для тебе пов'язки? Якби ти зачепила купу скляних тарілок і перевернула їх на себе? Навіть без сторонньої допомоги? Що серйозно могло б статися? Ти б забруднила кров'ю сидіння машини, поки вони везли б тебе в лікарню? І Майк Ньютон тримав би тебе за руку, поки тобі накладали шви. Він би не пригнічував нестримного бажання вбити тебе увесь час, поки був поряд. Не вини в цьому себе, Белло. Це все тільки змусить мене відчувати ще більшу огиду до себе. Як у біса Майк Ньютон взагалі потрапив у цю розмову? Розлютилася я. Майк Ньютон потрапив у цю розмову, тому що він у біса буде тобі кращою парою, ніж я. Гаркнув Едвард. «Краще вмерти, ніж бути з Майком Ньютоном, відтяла я. «Краще вмерти, ніж бути не з тобою». «Не драматизуй, будь ласка». «Тоді не будь смішним», – він не відповів. Він пильно дивився у вітрову шибку. Його обличчя було похмуре. Я напружилася, намагаючись якось рятувати цей вечір. Коли ми під'їхали до мого дому, я ще так нічого й не придумала. Едвард вимкнув двигун, але його руки були досі прикуті до керма. «Залишишся сьогодні?» Запитала я Мені треба додому Менше за все мені хотілося, щоб він пішов собі розкаюватись Заради мого дня народження Не вгавала я Тобі варто визначитися Або ти хочеш, щоб люди ігнорували твій день народження, або ні Те, або те Його голос був різкий, але не такий серйозний, як до цього Я зітхнула з полегшенням Гаразд, я вирішила, що не хочу, щоб ти ігнорував мій день народження Побачимося на горі я обернулася, забираючи свої подарунки. Він нахмурився. Тобі не обов'язково їх брати. Але я хочу. Відповіла я автоматично, а потім подумала, чи використовував він зворотну психологію. Ні, не хочеш. Карлайл та Есме витратили на тебе гроші. Якось переживу. Я незграбно взяла подарунки здоровою рукою і захлопнула по собі дверця та машини. Менш ніж за секунду Едвард уже стояв біля мене. «Принаймні дозволь мені віднести їх до твоєї кімнати», – сказав він беручи пакунки. «Я чекатиму там». Я усміхнулася. «Дякую». «З днем народження», – сказав він і нахилився, щоб поцілувати мене. Я стала на пальчики і потягнулася до його губ, але він уже відійшов. Він усміхнувся моєю улюбленою кривою посмішкою і зник у темряві. Гра досі тривала. Коли я увійшла через передні двері, до мене долинув голос коментатора – який перекрикував гул на товпу. «Білко?» – гукнув Чарлі. «Привіт, тату!» – сказала я, звернувши вбік. Я міцно притиснула руку до тіла. Рука палала, і я ледь помітно поморщила носа. Очевидно, дія знеболювального слабшала. «Ну, як було?» Чарлі зручно простягнувся, бо соніж на канапі, опираючись на лікоть. Його кучеряве темне волосся скуйовдилося на кучму. Аліса розійшлася не на жарт. Хвіти, солодощі, свічки подарунки. Усього потроху. Що вони тобі подарували? Стеро для мого пікапа. І ще щось, я ще не дивилася. Ого! Егеш, походилась я. Гаразд, уже пізно. Побачимося вранці. Побачимося, кивнула я у відповідь. Що трапилося з твоєю рукою? Я почервоніла і тихо вилаялася. Я спіткнулася, нічого серйозного. Бело. Зітхнув він, похитуючи головою. На добраніч, тату. Я поспішила до ванної кімнати, де зберігала піжаму для таких ночей, як ця. Я вдягнула топ і бавовняні штанці, якими замінила старі спортивки, в котрих зазвичай спала, і стрепенулася, коли випадково діткнулася шва. Я однією рукою помила обличчя, почистила зуби і поспішила до своєї кімнати. Едвард сидів на моєму ліжку, в самому центрі, граючись однією зі сріблястих коробочок. «Привіт!» сказав він. Його голос був сумний. Я підійшла до ліжка, забрала у нього з рук подарунки і вилізла йому на коліна. «Привіт!» Я притулилася до його кам'яних грудей. «Тепер мені можна розгорнути свої подарунки!» «І звідки взялося таке завзяття?» поцікавився він. «Ти робиш мене допитливою!» Я взяла довгу пласку коробочку, подарунок від Карлайла та Есме. «Дозволь мені!» сказав Едвард. Він узяв коробку з моїх рук, і одним плавним рухом зірвав з неї срібну обгортку, потім віддав білу прямокутну коробочку назад мені. Як гадаєш, чи я впораюся і зніму кришку сама, пожартувала я, але він, здається, проігнорував жарт. У коробочці був довгий твердий шматок паперу з великою кількістю різноманітних цифр. Мені знадобилася хвилина, щоб з'ясувати, що тут і до чого. Невже ми їдемо до Джексонвіля? Я була схвильована, хоча як мені цього не хотілося. Це був ваучер на квитки на літак. «Для мене й Едварда». Так було задумано. «Просто не можу повірити своїм очам. Рене буде така рада. Ти ж не проти? Там сонячно. Тобі доведеться сидіти увесь день у хаті». «Гадаю, що впораюся», – сказав він, а потім насупився. «Якби я знав, що ти відреагуєш на подарунок саме так, то змусив би тебе розгорнути його просто перед Карлайлом Тайсме. І я думав, ти скаржитимешся». «Звісно, це занадто. Але я збираюся взяти з собою тебе». Він засміявся. «Тепер я жалкую, що не витратив грошей на твій подарунок. Я й не уявляв, що ти можеш бути розсудливою». Я відклала квитки в і потягнулася по Едварді в подарунок. Мною володіла цікавість. Він узяв коробочку з моїх рук і розгорнув її так само, як і попередню. За якусь мить він дав мені прозору коробочку від сіді зі срібним компакт-диском у середині. «Що це?» – запитала я спантиличина. Він не сказав ані слова. Він просто взяв диск і поставив його в програвач на нічному столику. Натиснув кнопку, і ми тихо чекали. Тоді заграла музика. Я слухала мовчки з широко розплющеними очима. Я знала, що Едвард очікує на мою реакцію, та не могла говорити. Сльози котилися одна по одній, і я витирала їх, перш ніж вони скочувалися вниз по щоках. «Рука болить?» – запитав він стурбовано. «Ні, справа не в руці. Це так чудово, Едварде. Ти не міг подарувати мені нічого кращого. Мені просто не віриться. Я замовкла, щоб слухати далі. Це була Едвардова музика, його твори. Першою на сіді була моя колискова». «Я подумав, що ти не захочеш, аби я тягнув сюди рояль. А тепер я зможу грати тобі тут», – пояснив він. «Так, зможеш». «Як твоя рука?» «Добре. Власне, вона починала пекти під пов'язкою». Потрібен був лід. Я не відмовилася б від Едвардової руки, але це б його відволікало. «Я принесу тобі знеболювальне». «Мені нічого не треба», – запротестувала я. Але він ніжно ссадив мене з колін і подався до дверей. «Чарлі!» – зашипіла я. Насправді Чарлі не знав, що Едвард часто залишається у нас на ніч. Якби він довідався про це, то в нього стався б серцевий напад. Але я не почувалася винною. Ми не робили нічого такого». «Едвард зі своїми правилами». «Він не впіймає мене», – пообіцяв Едвард, безшумно зникаючи в дверях. Ібо повернувся раніше, ніж двері захлопнулися. В одній руці він тримав склянку з ванни, в другій – пляшечку з пігулками. «Я взяла пігулки, які він мені подав, не сперечаючись. Я знала, що програю спір». А рука й справді починала турбувати. Колискова, ніжна і прекрасна звучала далі. «Уже пізно», – сказав Едвард. Він підняв мене однією рукою, другою витягнув покривало, потім поклав мене на подушку і підіпхав покривало з усібіч. Він ліг збоку, з гори на покривало, щоб я була не замерзла, і обняв мене. Я поклала голову йому на плече і щасливо зітхнула. Дякую ще раз, прошепотіла я. Будь ласка, деякий час ми мовчали, я дослухала свою колискову до кінця. Почалася наступна пісня. Я впізнала улюблену пісню Есме. Про що ти думаєш? поцікавилася я пошепки. перш ніж відповісти, він якось мить вагався. Взагалі я думав про правду і кривду. Я відчула, як по спині пробіг холодок. Пам'ятаєш, я вирішила, що не хочу, аби ти ігнорував мій день народження? запитала я поквапно, сподіваючись, було не дуже помітно, що я хочу відвернути його увагу. Так, погодився він обережно. Ну, я подумала. «Що оскільки мій день народження досі триває, я хочу, щоб ти поцілував мене ще раз». «Ти сьогодні не нажерлива». «Так, я така. Але будь ласка, не роби нічого такого, чого сам не хочеш», – додала я ображено. Він засміявся і зітхнув. «Небеса не дозволяють мені робити те, чого я не хочу», – сказав він дивним відчайдушним голосом, простягнувши руку до мого підборіддя і повернувши моє обличчя до свого. Поцілунок почався так, як завжди – Едвард був дуже обережний, і моє серце почало шалено калатати, як завжди. А тоді щось змінилося. Раптом його губи стали наполегливіші, Вільна рука заплуталася в моєму волосі, і дужче притиснула моє обличчя до його лиця. І хоча мої пальці також блукали в його волосі, хоча стало ясно, що я переступила до межу, на цей раз він не зупинив мене. Його тіло було холодне, та я пристрасно притискалась до нього. Він несподівано зупинився і відсторонив мене твердим, але ніжним рухом. Задихаючись, я впала на подушку. Голова йшла обертом. У пам'яті щось заворушилося. Невиразно. Десь на споді. «Вибач», – сказав він також, зачаївши подих. «Я перетнув межу дозволеного». «Я не маю нічого проти», – сказала я задихаючись. Він спохмурнів і дивився на мене з темряви. «Спробуй заснути, Белло». «Ні». Я хочу, щоб ти поцілував мене ще раз. Ти переоцінюєш мою витримку. Що спокушає тебе більше? Моя кров чи моє тіло? Я кинула виклик. Поєднання першого з другим. Посміхнувся він сам до себе, а тоді знову зробився серйозним. А тепер чому б тобі не припинити випробувати своє везіння і не заснути? Гаразд. Погодилася я, присуваючись до нього ближче. Я і справді втомилася. Це був довгий день. У всіх сенсах. І я не відчувала полегкості від того, що він завершувався. Немов завтра трапиться щось набагато гірше. Це було дурне передчуття, що могло статися гіршого, ніж сьогодні. Просто шок, ось і все. Крадькомая притиснула поранену руку до едвардового плеча. Холодна шкіра заспокоювала палання, мені одразу стало краще. Я вже майже заснула, аж раптом усвідомила, що нагадав мені той поцілунок. Минулої весни, коли Едвард мав покинути мене, щоб збити Джеймса зі сліду, він поцілував мене на прощання, не знаючи коли і чи взагалі ми побачимося знову. Сьогоднішній поцілунок, із невідомої причини, був такий самий, майже болючий. Я несвідомо затремтіла, так наче мені наснився кошмар.